Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Kortrup og Mikkel Andersen. Så er det blevet mandag, og klokken har passeret et, og det er blevet tid til Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin Q&A, sendt direkte fra studiet på Vesterfej Maxgade. Mit navn er Mikkel Andersen. Og mit er Henrik Fortrup. Dagens program står i terrorens tegn. Først får vi besøg af forfatterne til en ny bog om terroristen Omar Al Hussein. Vi spørger forfatterne, hvordan det har været at komme helt tæt på den hidtil eneste terrorsag, som har krævet dødsoffre i Danmark. Og så spørger vi dem om politiet. Tror de holdt vigtige detaljer tilbage? Og når det kommer til terror, er medierne så i stand til at håndtere dækningen af den på en ansvarlig måde, eller er de i stedet med til at puste til en frygt, der er ude af proportioner med den reelle trussel fra såvel islamister som højre- og vensterekstreme? Vi runder også skandalen i falk. Flere har også her i programmet talt om, at kommunikationsbranchen har et etisk problem. Men den diskussion er for overfladisk og skygger for, at sagen grundlæggende handler om et firma, der har brudt loven. Det mener redaktøren for Finans.dk, Magnus Barsø. Og så er det, hvis nogen skulle have overset det i dag, at årets Michelin-stjerner bliver uddelt ved en intenst mediedækket begivenhed i Aarhus Musikhus. Men hvordan er det gået til, at en fransk dækproducent uddeling af stjerner til fine og spisesteder er blevet en af årets helt store mediebegivenheder? Det spørger vi Berlings madanmelder Søren Frank om, og det er til sidst i programmet. Du lytter til Radio 247. I sidste uge udkom bogen Terroristen. Den er skrevet af tre journalister på Danmarks Radio, og vi er to af de tre forfattere i studiet, Maja, Mette, Majli, Albæk og Louise Dahlgaard. Velkommen til jer, og tillykke med bogen. Tak for det. Bogen handler dels om terrorattentatet på Kruttynden, og det efterfølgende drab ved den jødiske synagoge, og dels om, hvad det var, der formede terroristen Omar El Hussein. Af bogens forår fremgår det, at I, altså forfatterne, jeg talt med 130 kilder. Men når man læser bogen, er det faktisk meget få politifolk, der er nævnt med navn. Hvad skyldes det? Der er ikke nogen myndigheder, der officielt stiller op til den her bog. Det betyder, at de myndigheder, der måtte, indgå, der måtte indgå i bogen, dem har vi talt med øh, anonymt, og det har været øh, altså fra Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Københavns øh, Politi, Justitsministeriet øh, også, der har sagt, at de medvirker ikke i den her bog. Er det, er det ligesom sådan en officiel politik fra øh, ordensmagten side, at politifolk ikke må øh, tale med, med jer, Louise? Det er i hvert fald det vi har fået at vide, altså vi har jo selvfølgelig forsøgt at forespørge en række øh, politiledere, men også andre i politiet om øh, interview, og der har vi fået at vide, at øh, det har de desværre ikke haft mulighed for, fordi det har ikke været et ønske fra ledelsens side. Og, og hvordan skal man, hvordan udlægger I det, at det ikke har været et ønske fra Side. Jamen, vi har lagt en snor ud til mange folk langt tilbage i tiden. Vi har været to år undervejs med den her bog, og vi skriver til en række navngivende personer, vil ville være med den her bog. Også på det, jeg kalder for det ufarlige, altså hvor var du henne, da telefonen ringede videre. Vi har ikke nogen forhåbninger om, at når vi ringer til politiet, at de skal komme med fortrolige oplysninger om en efterforskning. Det var ikke det, vi regnede med. Men sådan, det bløde i en bog myndighedernes medvirke, det havde vi øh, håbet på, og det havde vi også fået nogle tilbagemeldinger på, at det var der nogle kilder, der gerne ville være med på. Så kommer der en kontraordre fra Københavns Politis ledelse, som vi får det fortalt. Der bliver sendt en mail rundt, øh, hvor de får at vide, at man medvirker ikke i den her øh, bog. Derudover har vi så officielt spurgt selvfølgelig, og også på nogle kritikpunkter til de forskellige myndigheder, vil I svare på det her? Og det har man heller ikke ønsket. Nu fornemmer jeg lidt, at I, I sidder og problematiserer, at de her politifolk ikke taler mere til citat. Fordi man kan vel ikke afvise, at de har talt mere uden for citat. Men, men til citat, er det et problem? Altså det er jo i hvert fald noget, der ville kunne øh, have skabt en større gennemsigtighed, både om politiets arbejde, før øh, Omar begår sit angreb og under øh, myndighedsindsatsen, da man er ved at, på gaden for at fange ham, men også efterfølgende. Altså vi vil jo gerne have spurgt til nogle helt konkrete ting, som vi i vores research finder ud af. Både for at vide, hvordan forholder det sig i dag, så når vi for eksempel i vores bog finder ud af, at Omar Al-Hussein har haft flere telefoner i fængslet, hvor der har ligget terrorpropaganda på, så vil vi jo gerne finde ud af at spørge politiet til, hvordan forholder det sig i dag, hvis man finder en telefon hos en person, der sidder fængslet, og som måske er indberettet for radikalisering. Hvad gør man så ved den telefon? Undersøger man den for at finde ud af, hvad der ligger på den? Og så nogle ting har vi ikke kunne få svar på. Og det er klart, det, det skaber jo en problematik på den måde, at, at der dels er spørgsmål, vi må som vi ikke får svar på, men dels også, at der ikke er gennemsigtighed omkring politiets arbejde. Det her er ikke nogen klagesang. Vi er rigtig glade for den bog, vi har skrevet. Vi er super stolte af, at der er 130 mennesker, der taler med os fra et lukket kriminelt miljø, fra nogle, myndigheds, nogle myndighedskilder, som ikke må tale med os. Det gør de alligevel. Vi har skrevet en rigtig, rigtig god bog. Jeg er bare nervøs som journalist for, at man lukker sig selv om noget, som er så vigtigt. Omar Husein, han har været den dyreste mand for dansk politi nogensinde, få dage efter terrorangrebet, så lancerede politikerne en terrorpakke til en milliard kroner. Den her efterforskning den kørte i et år for fuld smadre, og man vil ikke kommentere noget som helst fra politiets side. Jeg ved ikke, hvordan vores bog var ind, hvis vi havde haft adgang til at tale officielt med politiet, men du, Henrik, har også skrevet bøger kun med anonyme kilder. Jeg mener, at der er risiko for, at vi mister nogle nuancer, når alt er anonymt, 130 mennesker med hver deres øh, øh, grunde til at stille op, som skal analyseres og som skal øh, behandles meget øh, passigt, når det er anonyme kilder. Jeg bare behøver mig for nogle nuancer, og jeg forstår ikke politiet. Man, man kan jo sige, at en af de ting, altså, en ting er, at folk kun optræder anonymt, men noget andet er, at der er jo så nogle, ting, som det virker som, nogle nye oplysninger. Blandt andet det her med, at Omar Luzajn fik adgang til Al-Qaidas øh, terrormagasin øh, øh, en mens han var, han var fængslet. Der er også flere andre ting, der er kommet ud, øh, og der virker det lidt som om, at der måske, det er der i hvert fald flere, der, der mistænker, jeg ved også Helle-Marete som er en af dem, der overlevede krudtsønnen, har skrevet en kronik, hvor hun også har haft store problemer med at få nogle oplysninger om, hvor har Omar al-Hussein færdes. Hvad for nogle er han kommet i? dig den her oplysning omkring, at han har forsøgt at lege en lejlighed tæt på krudtønd og andre ting. Altså, tegner der sig et billede af, at politiet har forsøgt at fortige nogle ting i forhold til, hvor islamistiske han faktisk var? Hvor meget han var motiveret af, af, af det? Jeg synes, det er svært for os at motivforske, hvorfor politiet ikke ønsker at stille op, og hvad det er, der ligger til grund for det. Men jeg tror, det er vigtigt for os at sige også, at det er jo ikke sådan, at der har været en naturlig anledning for politiet til at lægge alt, hvad de har øh, fundet frem til i deres efterforskning frem. Der har ikke været en retssag efter Omar El Hussein, fordi han jo bliver skudt om morgenen den 15. februar 2015. Så den her retssag efter ham har der ikke været. Det er jo normalvis der, at man også får rigtig meget at vide om politiets efterforskning. Der er heller ikke nogen, der har krævet en uvildig evaluering af, hvordan myndighedsindsatsen var. Så sådan en er der heller ikke blevet lavet. Det gjorde der for eksempel i Norge efter Anders Bænk Breiviks angreb. Så der er de ting, som man også ligesom hvis man skal tage politiet lidt i forsvar, må have med, øh, når man skal tænke over, hvorfor de her øh, efterforskningsskridt ikke er blevet lagt frem. Men altså, vi, vi kan jo se på, der har jo været en, den her biografi, der, der udkommer den øh, efterforskningsleder, hvis navn jeg desværre har glemt Jens Mølle. for en, Jens Mølle, lige præcis, som, som har fået, som har fået øh, hvor man har fjernet en side, der indeholdt øh, oplysninger om, at Omar al Hussein havde, havde forsøgt at lege den her lejlighed. Så man kunne jo godt forestille sig, at der på en eller anden måde findes en vis berøringsangst i forhold til at få nogle bestemte, øh, nogle bestemte oplysninger ud i offentligheden. Der har også været det andet med, at han skulle have haft en Koran på, så, mens øh, han begik øh, Jamen, Ja, men det er jo hele problemet, det er, at politiet ikke stiller op heller ikke her i dag, så vi kan jo ikke rigtig spørge dem, om, om der er det. Og det bliver sådan lidt sovlagt, at vi skal sidde og gætte på, mm -hmm. hvorfor. Øh, jeg kan bare sige, der er jo, øh, der er jo øh, mange ting i den måde, politiet arbejder på, også politiets efterretningstjeneste som ikke er en fordel at få ud i en offentlighed, det har vi sådan set en stor respekt for. Og vi har også hvert eneste ord i den her bog er overvejet etisk, juridisk og osv. Vi har også sorteret oplysninger fra, som vi ikke ønskede skulle stå i en bog, af flere forskellige hensyn. Det er ikke sådan, at vi bare ukritisk har, har, har taget alt, hvad vi har hørt, så bare har prøvet det, det kan være hensyn til nogle øh, kilder. Øh, ja, det kan være hensyn til nogle øh, kilder og andre journalistiske overvejelser i de informationer, vi øh, måtte have. Vi har også sorteret i det, vi har øh, hørt fra, øh, fra myndighedskilder øh, øh, osv. Ja, men jeg vil bare sige, at det er jo nogle overvejelser, vi har gjort, netop fordi der er så enormt mange anonyme kilder, der bidrager til vores bog, at hvis en kilde for eksempel fortæller om et forløb, og vi ikke har andre kilder, der fortæller om det, så har vi ikke nedskrevet det i bogen. Altså, vi har haft et princip om, at hvis vi skulle beskrive et forløb, så skulle der være mindst to af hinanden uafhængige kilder, der fortalte det samme om det forløb. Ellers har vi ikke taget det med, så det er også sådan nogle hensyn, vi har haft i bogen, netop fordi... Der er så mange anonyme kilder, der medvirker. Og jeg skal selvfølgelig lige sige, som du også var inde på, det, at vi har naturligvis givet såvel Rigspolitiet som Københavns Politi ja, stort set enhver gadebetjent her i landet muligheden for at sidde med her i dag, men der har ikke været nogen, der har, der har ønsket det, og det er jo, det er jo helt, øh, som, så, så, som det skal være. Men, men, men lige tilbage til, til temaet der med politiet, der ikke vil udtale sig, hverken her, det er hvad det er, men heller ikke til jeres bog. Er sagen ikke bare den? at der bare ikke er sammenfaldende interesser. I kan have en, et ønske om, at der er flest muligt, der udtaler sig til citat. Politiet har deres gode grunde til at de ikke er sat her på jorden for at hjælpe tre journalister, der gerne vil skrive en bog? Selvfølgelig er de ikke det, og jeg har også stor respekt for, hvis de havde sagt, mel tilbage til os og sagt, sikkert et spændende projekt, vi har ikke tid til at ligge og, og altså og hjælpe journalister på den her måde. Jeg undrer mig bare set fra et kommunikationsperspektiv, fordi de kunne jo også få nogle gode historier ud af det her terrorindgreb. Der er stor respekt også i det europæiske politi og om, at man var 13 timer om at og, og, og nedkæmpe den her terrorist terroristhus på i, øh, under Charlie Hebdo. Der var faktisk terroristerne løs jo i flere døgn. Mm -hmm. Dansk politik gjorde på mange måder et rigtig flot stykke arbejde. Det kunne de jo også præge. De har jo en her kommunikationsfolk ansat. De kunne da sagtens sætte sig ned og sige, vi vil gerne medvirke i den her bog. Vi vil gerne være åbne og tilgængelige som en myndighed. Lad os se, hvordan vi kan spinde os positivt ud af den her, for det har de haft ved, rigtig mange muligheder med det, for. Hvordan ved du, I ikke er blevet spundet? Altså, fordi du siger jo også, I har talt med masser af politifolk, og der findes jo ikke noget mere effektivt, end at udtale sig på anonymt, fordi så skal man ikke stå på mål for det, man siger, og, og, og man kan alligevel få, få budskaberne ud. Jamen, øh, det kan også godt være, at vi er det. Jeg, jeg føler mig... Øh, øh, glad og stolt over det produkt, vi har lavet, og netop fordi vi ikke bare tager en indkildes, øh, oplysning og folder ud, men fordi vi hører folk øh, forskellige steder fra, var det sådan her, at de oplevede det inde. vi er, inde i kommandocentralen KSN på den nat, og hører, hvordan de leder efter den her gerningsmænd, og der er hele tiden for og imod, og det er jo ikke sådan, vi har skrevet en ukritisk bog øh, nærmere tværtimod imod, så det, det, det ser slet ikke som et, øh, en, en, en, en mulighed, at det har været en, øh, en strategi fra kommunikationsenhedens øh, side, Nej, forret, at de skulle jeg skrev skrevet bøger baseret på en ny kilder, og min ja. erfaring er, at folk jo fortæller meget mere, hvis de ikke skal stå ved det med navn og adresse, og end, og det, er det, de jeg det, det er også det, jeg siger. Jeg siger, det her er ikke en, en klagesang. Jeg er, vi, vi er stolte af den bog, vi har skrevet. Jeg tror ikke nødvendigvis, den var blevet bedre. Jeg siger bare som journalist, publicist, jeg er da nødvendigvis for, at der er nogle nuancer, der bliver, der, der bliver misset. Og så forstår jeg ikke politiet, for de kunne sagtens gå ind og se, øh, sige, øh, hvor de var øh, gode, eksempelvis, og så undvige på de spørgsmål, som gjorde ondt på arbejdsmetoder, for eksempel. Øh, ja, men altså, det, det er bare tilbage til det spørgsmål om, om at, at ledelsen ikke har haft et ønske om at medvirke, og kan det være fordi, at man ikke har tid til øh, at bruge tid på journalister? Der må man jo så også bare se på, at i den proces i de år, vi har været i gang med vores bog, der er der altså blevet skrevet tre øh, værk, hvor øh, krudtøndesagen indgår. Der er Jens Møller Jensens bog opklaret, så har Måns Lauritsen, der også har været i, i Københavns politi, også udgivet en bog, hvor han beskriver hele angrebet omkring krudtønnen, der også i Dansk Kriminalreportage lavet en flere sider lang øh, øh, ja, indlæg, kan man kalde det, om selve efterforskningen. Så der er altså nogen i politiet, som har Men de har, har haft jo også fået problemer ud af det. Altså Jens Møller har fået en sag på halsen... Øh, de andre er... har mig bekendt ikke øh, fået problemer ud af det, og, og lige nu, ja, Jens Møllers bog, bliver undersøgt, men, men den handler så også om mange andre sager, og og jeg ved ikke præcis, hvilke punkter det er, man undersøger i den bog, og hvad han øh, så at sige bliver undersøgt for. Med, men man kan, jo, man kan jo argumentere for, at vi lever i en tid med et enormt fokus på, på den journalistiske disciplin, der hedder true crime. Altså det, at man sætter sig for at beskrive hvad, nogle, nogle, nogle, nogle forbudelser, der er foregået. Øh, Antallet af retsrapporter og retsanalytikere er steget ganske, ganske voldsomt. Den kæmpe interesse for det her. Kan I ikke godt forstå, at politiet også er nødt til at, at, om ikke at säga, økonomisere med deres tid man jo ikke bare kan være service-provider for, for, for journalister uh, round the clock. Jo, men så synes jeg da, at de skal stille sig op og sige det. Men, men, men altså, nu man siger, som vi som fremlægger det, jamen altså man har en succeshistorie i anførselstegn naturligvis på hånden, Hva, men hvad er det, der skyldes, at man ikke har lyst til at være åbne omkring det? Det er, jo en, det er jo, man skulle antage, at det var i politiets interesse at få afledet Flest mulige myter og, og flest mulige basis for rygtedannelse i forbindelse med lige præcis den her sag. Der er jo det eneste, ja i hvert fald lykkedes islamistat terroranslag på dansk grund. Jamen, jeg ser det jo mere som en tendens. Det er jo ikke et øh, enkeltstående tilfælde, det her. Det er øh, retsrapporterforeningen øh, formand, Sune Fischer, nede fra Ekstrabladet, har også været at sige, at det er et generelt problem. Politiet stiller øh, mindre og mindre op, og jeg synes bare, det er sigende i forhold til, at vi jo øh, lever i en tid nu, hvor politiet lige nu får flere og flere øh, penge. Øh, vi har PT, som, øh, som er oppe på omkring 8 øh, 100.000 medarbejdere. Vi hører ikke, hvad der sker. Jeg har fuld respekt for, at der er ting, der ikke kan komme ud, men der er sandelig også øh, rigtig meget, der kan komme ud. Vi har også i vores bog øh, lange passager, der handler om det forbyggende arbejde, som jeg ikke tror mange har hørt om før. Altså, hvad sker der i PT I den bløde del, når der sker terrorangreb. Hvordan laver man opsøgende arbejde ude på gaden? Øh, hvordan forhindrer man en, en copycat-angreb osv.? Masser af spændende ting, som man ufarligt kan gå ud og fortælle om i, øh, i, i PT. Og der har vi så nogle navngivende medarbejdere med, som, som, som kan udtage sig, fordi de ikke længere er i PT. Jeg efterlyser en åbenhed øh, fra en myndighed, som får rigtig, rigtig, rigtig mange penge hvert eneste år. Men prøv lige at bringe os med ind i, i, i jeres samtaler med politikilder. Jeg skal selvfølgelig ikke fortælle, hvem I har talt med, men, men har jeg ret, når jeg antager, at så svært er det heller ikke at få politifolk i tale, så lang det bare er anonymt? Det kommer det så sandelig an på, hvad du vil have dem til at sige. Øhm, så det kan man ikke sige noget generelt om. Det, det tror jeg er en forkert øh, ansat der. De, de kilder, vi har med, øh, myndighedskilder, som vi øh, kalder dem, og, og der vil jeg ikke gå nærmere ind på, hvad øh, det kunne være for nogle kilder, men de har mange forskellige grunde til at stille op. Nogle, de er meget idealistiske, de siger, det her, det er Danmarks historie, det vil vi altså gerne bidrage til, at den fulde historie kommer frem. Andre siger, hvis vi skal forbygge den næste terrorist, og han kommer, eller hun kommer på et tidspunkt, det gør hun, det er, det, det er indiskutable, så skal, det have, så skal vi det snakke om, hvordan vi kan forhindre det med den, med den fulde baggrund, så øh, myndighedskilder har, ligesom alle mulige andre kilder, forskellige grunde til at stille op, og det kan man ikke sådan sige, øh, om det er let eller svært. Men altså, vi har 130 kilder med i bogen, og det er jo ikke kun myndighedskilder, det er jo også i høj grad kilder fra det kriminelle miljø. Og der sad jo altså flere hundrede mænd og efterforskede den her sag, som jo er Danmarks historiens største efterforskning, i Københavns politi og dansk politi overhovedet. Så det er ikke sådan, at det også bare har været nemt at få folk til at medvirke. Der er også en stor respekt derude for, at hvis man øh, ikke øh, må udtale sig for ledelsen, så gør man ikke det. Skal... Ja. Her, her Afslutningsvis, hvad, hvad var det? Altså? Fordi, som vi har været inde på før, der er jo skrevet en del bøger, der berører den her øh, hændelse i forskellige i forskellige grader og, og med forskellige perspektiver på det, men hvad var det som fik jer til at sætte jer ned og vælge at skrive den her bog om øh, om Omar Hussein og hans angreb? Vi dækkede den alle sammen på en nyhedsplan, og det øh, betyder at man er en stor gruppe journalister, som går ud og re, alle sammen ringer på, hos Omar Husseins naboer, og hvis man er heldig, så får man et eller andet ligegyldigt citat om at de har set ham nede i gården. Øh, lige han var syv år gammel eller en der har gået i klasse med ham for lang tid siden, der kan sige noget om en episode, hvor han vippede på stolen. Øh, hans øh, historie er meget mere kompleks end det. Vi er også nødt til, og vi skal ikke, vi skal ikke forsvare eller forstå Omari hvis vi ikke kan, men vi skal i det mindste forsøge at finde en forklaring på, hvorfor han endte der, hvor han gjorde. Og nu er tiden, tiden har været moden, nu er vi fire år øh, tilbage i tid. Tiden har været moden til, at nogle af dem, der har været aller, aller tættest på ham, har haft lyst til at tale. Det har taget rigtig lang tid. Og tiden har været moden til, at nogle af myndighedsgitterne ville løfte noget af sløret for, hvad vi ikke har fået at vide. Og hvis, øh, hvis man læser bogen, så finder man ud af, at den fulde historie om Omar L. Hussein ikke øh, har været fremme øh, tidligere. Tusind tak, fordi I kom. mig Majli Albæk og Louise Dalsgaard. Selv tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24-7. Ja, og så går vi faktisk fra en terrorvinkel til en anden af slagsen. Fordi øh, kommer medierne til at gå terroristernes ærne, når de vægt vægt dækker angreb, som nu for eksempel Omar El Husseins? Det spørgsmål rejser forfatterne til bogen Tryk i en terrortid, der netop er udkommet. Og velkommen til jer to, Anja Dalgård og Lotte Lund. Tak. Og tillykke med, tillykke med bogen. Mange tak. I bogen, der, der advarer, eller problematiserer i hvert fald det her, som I selv skriver, at, at medierne bliver terroristernes nyttige idioter. Hvordan det? Øhm, vi peger i hvert fald på et dilemma for medierne. Og hvor I består det dilemma? Jamen altså, på den ene side kan man sige, at terrorisme som fænomen jo nærmest er designet til at ramme mediernes nyhedskriterier. Fordi terrorisme, det er jo spektakulær vold, rettet mod civile, der påberåber sig en eller anden en form for ideologisk samfunds øh, øh, motiv, Æ, så, så det er klart det er svært for medierne ikke øh, at dække den form for vold Æ, omvendt, øh, og øh, det er Margaret Thatcher der har sagt det, øh, ved flere lejligheder, så kan øh, den form for opmærksomhed som medierne så giver til te øh, terrorismen øh, så omvendt øh, styrke den øh, opmærksomhed af terrorismens øh, ilt eller oxygen, så hun ser ved flere lejligheder. Og, og, og Lund, det lyder nærmest som et uløseligt dilemma det der. Ja, altså, det er ikke sådan, at vi sidder med de øh, store øh, forkromede svar på det her, fordi jeg tror også, det er et, øh, et dilemma, man hele tiden må arbejde med. Vi, øh, vi beskriver også, hvordan øh, terrorisme er et genstridet problem, der hele tiden udvikler sig. Det er ikke sådan, man kan sige, at en færdig løsning, den kan bruges øh, ugen efter. Men man kan i hvert fald øh, gå så vidt som at sige at det er vigtigt at tænke lidt indad, inden man begynder at øh, gå løs på, på, øh, på terrorhistorier, fordi man skal jo tænke... Altså, det startede jo tilbage i... Øh, det startede jo tilbage helt i omkring øh, i 70'erne. Altså, hvordan øh, palæstinenserne, PFLP jo øh, fandt ud af, at man kunne nå et globalt... Pludselig kunne de nå et globalt publikum med deres fortælling om palæstinensernes sag, og den, den, den sad hele verden, og kan huske i dag, øh, det var jo på en måde genialt tænkt, af øh, øh, øh, terroristerne på det tidspunkt, det gav bare bagslag også, altså det var for voldsomt, så de tabte sagen, og, og, ja. og blev lukket ned, altså man ville ikke have den slags, og i dag kan man sige, altså så har vi haft 9-11, som jo, også blev sådan en væg-til-væg-historie, hvor vi alle sammen blev ramt på den ene eller anden måde, altså hvor vi kan huske, hvor vi var, da vi hørte om, at tårnene blev ramt. Og selvfølgelig skal man have hele øh, fortællingen med omkring, hvad der skete, men man skal også, øh, og på det altså det var jo så historisk, så det kan man måske ikke bruge som det bedste eksempel, men man kan sige, Nød til også at få den anden side af historien med, at det ikke bliver en demonisering mm. af en bestemt befolkningsgruppe, at man kommer til at sige, at det med, med muslimer. Så lad os være enige om, at 9-11 var en klasse for sig. Ja, men men, men nu, nu, nu har vi så lige talt om uh, attentatet ved Gruttenen, uh, og, og med risiko for at lyde kynisk. Der, der var døde trods alt kun to den dag. En ved Grudtønden, og en ved øh, synagogen Og igen, det skal ikke forstås anderledes, end, end det er bare en konstatering, der døde to mennesker. Burde man, i lyset af, hvad I øvrigt argumenterer for, have nedtonet dækningen af det? jeg ved ikke, om øh, vi ville argumentere for, at øh, medierne skulle, skal, skal nedtone en bestemt dækning. I virkeligheden, så er vores budskab øh, sådan set også rettet mod medieforbrugeren. Fordi det, man nemlig kan se, når man kigger på en række analyser, der er lavet i kølvandet på store terangreb. Nu talte vi om 911, men også et terangreb, som det der blev rettet mod Boston Marathon for nogle år siden. Det man kan se, er, at mennesker, der rapporterer et meget højt medieforbrug i kølvandet på sådan nogle angreb, faktisk også typisk er de mennesker, der rapporterer et højere niveau af stress og angst. Man kan i det hele taget konstatere et, et, et, et højere niveau af stress og angst i kølvandet på sådan nogle angreb, også langt fra de steder, hvor angrebene finder sted. Men dem, der i særlig grad er usatte, det er faktisk typisk dem, der sidder med snuden i den her dækning i timevis og i dagvis. Så man kan sige, et af vores budskaber er sådan det også rette mod medieforbrugeren. Hvis man går medieforbrugeren, hvis man går af udtryk, så kommer der måske et punkt, hvor man skal lukke ned og flytte fokus og gøre noget andet. Men ligger det ikke i, i, i nyhedernes natur et eller andet sted? Man rapporterer om ting, der er, der er dårlige. Vi, vi får meget få historier, der handler om, at øh, det går bedre, eller at det bare, der ikke er overgået en mand et eller andet sted noget negativt på den her dag. Altså, du Jeg har synes... jo fuldstændig ret. Så det man er det. jo en dårlig sig, <laughs> ja. at, at aftennyhederne, de starter med en ikke-nyhed. Altså i dag har der så igen ikke været noget terrorangreb. For, for det er jo heldigvis sådan langt de fleste dage, at ja, vi er jo fuldstændig med på, at det igen for medierne er et dilemma. Ikke? Man kan jo ikke rapportere om ikke en ikke-nyhed. Normaliteten er ikke på den måde interessant, og normaliteten er jo heldigvis, at der ikke foregår et terrorangreb. Ja, men, men jeg tror jeg, jeg tror godt, man kan sige noget omkring, hvad er det for nogle budskaber, vi gerne vil sælge. Altså i, Sidste uge var vi inde til overrækkelsen af Finørgaard-prisen, øh, som jo bliver givet til folk, der står for de værdier, som Finørgaard repræsenterer. De har jo forstået... Fennørgaard altså, hans... var manden, der ja, beskudte det. Ja, Fennørgaard var manden, øh, som... Øh, gik hen og prøvede at stoppe Omar foran krudtønden, inden han øh, skulle gå ind. Det var en øh, stærkt livsbekræftende oplevelse at sidde inde i Folketinget. Det var stærkt livsbekræftende at opleve førende politikere fra regeringen og fra Socialdemokratiet, og så selvfølgelig den franske ambassadør, som var taget herop omkring den her pris, og høre om de her tre øh, projekter, der vandt. Priserne, folk der er ude i de her miljøer, folk der arbejder konstruktivt for at give de her unge mennesker, der er lidt udsatte for øh, øh, at komme i forkerte spor. Altså man var, altså en så tragisk begivenhed, ja. som krudstønnen blev faktisk vendt til, en, ja. til noget ja. positivt. Og så sidder jeg og kigger i øh, aviserne og ser, at det er blevet til en lille note, hist og pist. Men, men det er vel, som, som, som det er et eller andet sted, at du holder en konference, hvor man hylder og uddeler en pris. Det er tredje gang i træk, så det er jo en årligt tilbagevendende begivenhed. Det er vel ikke så stor en nyhed, som for eksempel de ting, som har været meget op i mediedækningen, som vi netop sad og snakkede om i forrige indslag, men man altså har fundet ud af, at der var nogle ting, som ikke har været fremme i efterforskningen. Det er vel de ting, som medierne skal fokusere på. Det er vel helt naturligt. Det er vel ikke mediernes opgave at tegne et, et, et bestemt, Billedet af, hvordan altså, man kan sige, altså, som du nævnte tidligere, at man skulle ikke demonisere en befolkningsgruppe, men medierne skal vel bare altså, rapportere det, som ud fra de givende nyhedskriterier, er det væsentligt? Det skal de jo altid. Det, altså, det, er jo, det, det kan vi jo ikke argumentere imod, men man kan jo godt have... Altså jeg tror, at medierne er lidt på vej ind i en ny tid, fordi medierne skal være vores, hvad skal man sige, de klipper af sandhed og troværdighed, som vi kan stå på, når vi sejler rundt i, ja. øh, i informationer. Og jeg synes også, altså, øh, altså, der begynder at komme den her øh, bølge med konstruktiv journalistik, altså, hvor man gør lidt mere ud af at lave balance i dækningen, fordi hvis man kun hører om... Øh, om, om, om de her terrorangreb. Jeg var, jeg var med på en studietur til Bruxelles, hvor vi skulle ud og se på, øhm, på det her kvarter øh, Målen Bæk i, øh, i, i Bruxelles, som jo øh, var terroristrede og øh, øh, hvad nu blev kaldt. Det var jo et fuld... Altså, det var Vesterbro i gamle dage. Det var mm. altså et arbejderkvarter, der var øh, tydeligvis øh, øh, en del indvandrere, men det lå lige på den anden side af floden, der var der blev gjort kæmpe indsats for byudvikling osv. Og, altså, og vi kunne gå ned og se huset, hvor han, mm. øh, hvor han havde boet, og folk var... Der var kaffe, og man ja. kunne gå ind på... Og... Men, men jeg skal bare forstå jeres budskab, så er det, siger i virkeligheden, at medierne ved at fokusere ensidigt på problemerne, faktisk har skabt en frygt derude, som med jeres kendskab til der og eksperter at på jeres felt af en frygt, som bare ikke er berettiget. Jamen, altså hele udgangspunktet for, at vi skriver bogen, det er jo, at vi aktærer, der er et meget, meget stort gab mellem, hvor mange danskere, der siger, jeg er personligt bange for at blive ramt af et og så hvad den statistiske risiko, Faktisk er. Det er udgangspunktet. Så vi kan godt konstatere, at der er en hvad kan vi sige, irrationel frygt, eller at mange, mange flere mennesker, end, end, end hvad den statistiske risiko uh, ligesom tilsiger, er bange for at blive offer for terrorisme. Så det er hele udgangspunktet for, uh, for vores bog. Men det vi siger, uh, det er, at medierne står i et dilemma. Vi siger ikke, hvad der er rigtigt og forkert, men vi peger på et, et dilemma ikke, fordi man på den ene side naturligvis skal dække den her form for, den her type begivenhed. På den anden side kan vi også se i undersøgelser, at folk, der har et meget højt medieforbrug i Købevandet på på angreb, faktisk rapporterer mere angst. Så vi peger på et dilemma, og jeg vil gerne få et til dilemma til, hvis jeg må. For en anden ting, som man faktisk ved fra forskningen, det er, at en af de ting, der kan være med til at reducere angst, det er, hvis man får viden om, hvad myndighederne faktisk gør, for at bekæmpe terrorisme. Og det forudsætter selvfølgelig, at man har tillid til myndighederne, apropos jeres øh, i indslag. Mm. Mm. Det forudsætter, man har tillid til myndighederne, men i den udstrækning man har det, så er viden om, hvad myndighederne gør faktisk angst reducerende. Og så ser kan jo så igen medierne i et dilemma, fordi på den ene side kunne man sige, at man skal så public service medier ikke fortælle noget mere om, hvad myndighederne går at gøre, men, men så kan man jo hurtigt blive mikrofon på. Ja, ja, altså, fordi det, jeg tænker, der er noget af det, det man kunne jo se i forbindelse med, med, med det, det meget tragiske terrordrab på de her øh, en dansk og en norsk pige i Marokko for nylig, ikke? Altså der var der jo i fraværet af information om video, at der var en video, der blev publiceret om autentiteten og den der opstod, der er lynhurtig rygtedannelse dannelse på, på nettet, ikke? Vi så alle mulige mærkelige konspirationsteorier og medier, i anførselstegn, det som man særligt på del af højrefløjen, men sikkert også på del af venstrefløjen kalder mainstream media, altså de store officielle medier, de bliver ligesom beskyldt for at vi vidvaske den her, eller sådan ligesom forsøger at fjerne ansvaret for det, ikke? Og det er vel det dilemma, man, man oprelagt render ind i, hvis man, hvis man på en eller anden måde forsøger at nedtone det her og sige jamen, vi, vi holder altså faktisk nogle ting tilbage for ikke at lave den her vægt-til-vægt-dækning. Øh, ja. Uh, men uh, der er vel stadigvæk forskel på, hvad man som, som, som ansvarligt medie, som måske også som public service medie, har lyst til at være med til, og så hvad de sociale medier, de, de, de går og gør. I skriver et sted i jeres bog, at, at I sådan set uh, hilser det velkomne, at I har registreret, at, at flere medier sådan set er blevet lidt mere tilbageholdende med at dække de, I kalder sådan terroraktioner. Uh, hvis man jo kan, kan graduere, men altså... En, en, en gal mand, der går ned med en pistol og skyder ind, og, og så, er det, så er det ligesom det. Altså, der har I registreret en tilbageholdenhed med at dække sådan noget. Ja, det, vi, vi ved jo ikke, hvad der ligger bag men, men det kan i hvert fald konstateres, at det ikke fylder så meget som, som en række af de større og mere spektakulære terrorangreb, som, som fandt sted der i årene 15, 16, 17. Der har jo været en række mindre uh, uh, hændelser, uh, siden ikke for eksempel en, en, en, en mand, der går ind på en politistation uh, uh, med en kniv og råber, Gud er stor, ja. og det er slet ikke samme dækning, som det fik tidligere. Men det er så måske øh, konsekvensen af, at, at øh, der har været så meget af det at der så indfinder sig en eller anden form for en træthed. normalitet omkring ja, normalitet det, tror jeg, det er jo stadigvæk ja. langt fra her ja, normalt, når man ja, så ja, må præcis. sige, måske. Ja. ja, det tror jeg også. Okay. Ja, um, Anja Dahlgaard og Lot Lund, forfatter til Tryg i en der netop udkom. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Ja, tak. Du lytter til Radio 24 /7. De seneste par uger har kommunikationsbranchen været ude i et større selvrensagende rigt på baggrund af falskandalen. Konklusionen fra kommunikationsbranchen har været, at der er et behov for i højere grad at indskærpe moralske og etiske spilleregler, og så skal der i øvrigt ses fremad. Men Magnus Barsø, debatredaktør på Finans.dk og også hyppig kommentator her i Q&A, du synes simpelthen, det er lidt for billigt sluppet? Ja. Uh, yeah. <laughs> ja, men altså, problemet er jo her, at man har, man har lavet en ulovlig kampagne. Altså, og så, så det er det jo ikke bare et spørgsmål om, at man lige skal højne de etiske standarder, og så kigger vi bare fremad. Altså, det handler jo sådan set om, at man har brugt loven, og, øh, og det er jo et ret alvorligt brud, man sådan set står overfor. Vi kan i hvert fald sige, at det indtil videre ser ud til, at vi skal jo tage det forbehold, at der er jo ikke faldet nogen dom endnu, men, men, men det synes jo... Øh, det er i hvert fald, det, det tyder på efter, efter det, vi ved om sagen nu, at der foreligger et, et meget lovbrud med retsdød. Ja, sådan. altså, det, det er vigtigt... Det, Altså, jeg fik jo også med en del juridiske eksperter i de her dage omkring. Altså, det, det er vigtigt ligesom at skille, skille det ad. Det, der er sket nu, det er, at Konkurrencerådet har lavet en afgørelse øh, i et civilrestligt spørgsmål. Så det vil sige, at de har sagt, at, øh, at Falk har brudt loven øh, i forhold til paragraf 11, 1, som handler om, at man ikke, må, man ikke må have en... Øh, altså, når man har en dominerende markedsposition, så må man ikke misbruge den dominerende markedsposition. Og Falk har en dominerende markedsposition, det er et faktum monopol, og det er, at de er altså til ved at lave den her smedekampagne. Falk sagde jo først, at de vil appellere og tage den i domstolene, og så lagde de sig fladt ned på maven øh, få dage efter, og så sagde de, at vi accepterer det, så, så det civilretslige slagsmål er sådan set afgjort, og det er ulovligt, man har brudt konkurrenceloven. Spørgsmålet er så, om man har brudt straffeloven også, altså om man kan få en, en strafferætslig dom, og det er jo helt rigtigt, som, som du siger. Det spørgsmål er jo i øjeblikket til efterforskning hos og man må se, hvad der sker. Der kommer formentlig nogle bøder og en eller anden art og så kommer der måske også til personspørgsmål men, men det er ligesom der, sagen ulmer i øjeblikket. Men, men der er en ting, der undrer mig, set fra, fra distancen. Altså, der er en mand, der ligesom er blevet billedet på den her sag, Allan og Larsen, tidligere koncerndirektør i Falk. Han har trukket sig for stort set alt, hvad man kan trække sig fra. Æ, han er, øh, om ikke blevet personer en grater i dansk erhvervsliv, med noget, der, der, der minder om det. Så, så, så han har jo på en eller anden måde taget en konsekvens. Æ, han er udråbt som, som skurken. Men så er der alle dem, der har udført det for ham. Altså flere navngivende kommunikationsfolk, bureauer, og, og, og der er det lidt min øh, jagttagelse, at, at der, har været sådan, der har man altså haft en ganske heldig hånd ud i det at vaske hinandens øh, hænder, eller hvad, Marsø? Jo, altså, øh, man har i hvert fald valgt den strategi, at man siger, at det var en fejl. Øh, det gør vi ikke igen, sådan i den form i hvert fald, men at vi har overholdt alle regler og loven. Det sagde blandt andet øh, Peter Gold, som var, en, altså, han var direktør på det tidspunkt i Fald i det, der hedder Healthcare, og hævet ind i virkeligheden og, og var meget central i udarbejdelsen af den her ulovlige smedekampagne under Allan Søgerold Larsen. Og sidder i dag som direktør i Københavns Lufthavn. I Københavns Lufthavn. Og han var ude på Facebook og sige, at, at det, var også, det var grimt, og, og ja, at, at det ser rigtig grimt ud, når man kigger tilbage på det, men, men han er sikker på, at han har overholdt alle, alle regler og lov. Og der har været også hos Advice, som var det bureau, som var tilknyttet for at, for at lave den her plan, der har også været en, en, en vis form for selvrentagelse, hvor man har sagt, men altså, det gør vi nok ikke igen, og hvis hvis medarbejder havde gjort det i dag, så havde vi nok fyret dem. Det er ligesom det, det er pointen, men altså... Når det så er sagt, så, så, så min pointe er i virkeligheden, det er fint, at man ligger sig fladt ned og siger det. Men det handler ikke bare om at ligge sig fladt ned og sige undskyld. Det handler også om, at man måske grundlæggende har misforstået, at når man laver kampagnevirksomhed for kommersielle virksomheder, så er der en konkurrencelov, man skal overholde. Og det er egentlig utroligt at højbetalt konsulenter ikke engang har været klar over det, fordi at det er jo det, de har fået en dom for nu, eller en afgørelse for. Simpelthen, at der er nogle andre spilleregler, når man begiver sig ud i, i kommersiel virksomhedsstræft eller kampagnevirksomhed for dem. Eller bare så altså har de været vidne om det, men, men har bare kynisk tænkt, at altså, det er måden at gøre det på. Altså, hvis man ser på nogle af aktørerne i den her sag, så er det jo folk, der er rekrutteret fra øh, ikke mindst det politiske miljø, hvor, hvor der jo kan hilse sige, i den grad bliver gået til stålet. Jamen, jeg er helt enig. Altså, det, øh, spillereglerne er jo nok anderledes i den politiske arena. Altså, lige nu har vi optaget til et folketingsvalg, og jeg kunne da forestille mig, at der foregår et, et, et utal af smedekampagner mod personer på begge sider af, af, af blokken, for, for, for begge sider også. Men man kan bare ikke, og det er det, man har fået et rap over her, man kan bare ikke tage den logik og så føre den over i kommercielt virksomhedsdrift og lave kampagner for dem, fordi der er bare lovgivning, man skal overholde. Og det, det interessante ved, ved Konkurrencerådets afgørelse er i virkeligheden også, at de skriver jo, at det hele handler om den dominerende markedsposition. Hvis man havde lavet den her ulovlige smedekampagne for Bios, altså Lillebror i det her forhold, så havde det formentlig slet ikke været ulovligt. Men fordi at Falk er så dominerende øh, og er de facto monopol, jamen så, så er ligesom den, den marken for hvad man må, den er meget, meget smalt. <coughs> og den har man altså brugt. Men vi, havde, vi havde jo tidligere et indslag om sagen, hvor vi havde folk også fra, fra uh, public affairs- og kommunikationsbranchen inden, og nu kan vi så sige, uanset om det er den uetiske adfærd eller det rent ulovlige, som der altså er tale om her, så var der jo sådan som, ligesom, altså, der var der flere, der kom ind på, at uh, det kunne godt være noget, der var mere symptomatisk for branchen generelt, altså at det, der bare var tale om nogen, der havde været uheldige og var blevet opdaget. Altså, er, er der tidligere fortilfælde på, at, uh, at folk har blevet anmeldt uh, for, for uh, uh, brud på konkurrenceloven i, i uh, tilsvarende sager? Øhm, altså, jeg, det er faktisk, det kan faktisk ikke lige øh, hive op øh, nogle, nogle eksempler, men altså, du har du ret der sikkert, der er jo et spørgsmål omkring, er det her noget, der i virkeligheden foregår ret tit, men som så bare ikke rigtig lige kommer op, altså, konkret for eksempel i forhold til at plante dårlige historier, det var blandt andet noget af den her strategi, som, øh, som faldt udarbejdede. Det sker helt sikkert dagligt. Altså, jeg snakker der med mange journalister, som har prøvet at få en eller anden historie spundet på, på hænderne, og så bagefter tænker man, hvad er egentlig motivet med at få den historie på, fordi det er måske en dårlig historie om en konkurrent. Så meget af det der foregår, måske i virkeligheden lige under, lige under overfladen, men altså, når det så er sagt, så kender jeg det også at folk, der arbejder i kommunikationsbranchen, og selvfølgelig overholder alle, alle lov og regler om hederlighed osv. Det her, det er bare en, det er en ret afgørende sag. Det, det, det er også interessant, at... at det juridiske ser godt appellere Det var det, fald lagde op til først. Altså, det er jo ikke fuldstændig stået i granit, at de har brudt loven her. De vælger jo også bare at acceptere den her dom, fordi de har jo sådan set sparket den tidligere direktør, Allan Søgaard, som du jo nævnte, ud. Så man har på en eller anden måde også en interesse i at lægge luft til alt det, der skete i fortiden. Men, men det er så der, det undrer mig lidt. Og nu vil jeg så spørge dig, som iagtager. Hvordan kan kommunikationsbranchen undgå at skulle bringe et offerlam, ligesom Falk har bragt et offerlam? Altså, jeg kunne forestille mig, at vi ikke har set det sidste i den her sag. Altså, jeg, jeg har umiddelbart lidt svært ved at se, at øh, når man efterforsker bagmandspolitiet, at man så skal, øh, skal kunne opretholde en ledende stilling som kommunikationsdirektør i, øh, i det, som jo de facto er nærmest en statslig virksomhed. Københavns Lufthavn er jo ikke ejet af staten. Jeg tror, vi har en 40% ejerskab. Men altså, der, der er der en masse spørgsmål, man kan rejse omkring integriteten, Uh, også, i, uh, også i Advice. Altså, jeg har da svært ved at se, at deres selvræntagelse er forbi. Altså, da, det, der tror jeg at der stadig der mangler at sættes uh, nogle punkter rundt omkring. Men, men det, der har slået mig, når jeg har hørt, at Advice, og også Advices direktør, debatterer med andre fra branchen, er, at han sådan set ikke er blevet særlig hårdt angrebet af de andre i branchen. Man, man har ligesom fundet med den der. Nu rykker vi sammen. Det var en kedelig sag, den her, men lad os nu komme videre. Vi bliver lige enige om, at sådan skal det ikke være, men lad os komme videre. Der har ikke været den der udstilling af, udskamling af uh, advice. Ledende spørgsmål. Er det fordi, de sådan set alle sammen tænker, det ville så godt have været også. Man kunne godt... Jeg, jeg, jeg, det er ledende spørgsmål, men jeg kan sagtens forstå mistanken. Altså, jeg sidder da også tilbage lidt med det spørgsmål af, hvis I alle sammen af, alle andre er relativt rene som sne, Hvorfor er det som man ikke udskammer i højere grad den her slags ulovlige kampagnevirksomhed? Altså, vi skal også huske, hvad konsekvenserne kan være. Altså, Falk er i øjeblikket et grogge virksomhed. Altså, de, de har et de facto monopol på, på, på ambulancekørsel, men det er de ved at miste. Altså, kommunerne, regionerne, det offentlige er jo ved at stille spørgsmålstegn ved, om de overhovedet skal hive den her forretning tilbage. Vi snakker 60 mio. millionbeløb, øh, som folk har på den her del af forretningen. Det er en kerne. Men, men igen, bare søg. Det er Falk. Ja. Hvad med kommunikationsbranchen? De entrerer jo også med store offentlige virksomheder. Jamen, øh, jeg synes, det er lidt besværligt, at når man ringer over til et kommunikationsbrug for at få hjælp, at man så ikke er vidne om, at man altså formentlig er langt ud over grænsen for, hvor loven går. Altså, god rådgivning må også være øh, branchens ansvar at hæve standarden for. Og, øh, og, og i det her tilfælde har man jo leveret eller rådgivning, som senere har vist sig at være ulovlig, og det svarer jo lidt til, at journalister ikke kender en jurilovgivning, og så begynder at pitche alle mulige forskellige historier, som, som bryder det. Altså minimum må man der kræve, at når man fakturerer over 1000 kroner eller 2000 kroner i timen, at man så kender lovgivningen for, for dominerende markedspositioner. Så, så er der også spørgsmålet om det her lidt pussy overlap nu nævner, mellem, mellem politik og, og så kommunikationsbranchen. Man kan jo sige, at Peter Gold er jo næsten personen, der personificerer det. Han har tidligere været socialdemokratisk spindokter, er så gået over og blevet rådgiver for Falk, og hvor han så altså har, har været hvad kan man sige, ledende i forhold til at køre en kampagne, der er flugtet ordentligt godt med hvad kan man sige, både fagbevægelsen og Venstrefløjens øh, synspunkter. Øhm, det, det virker som om, at det er sådan en af de ting, som, som måske også er, er ret påfaldende i forhold til, til den her sag. Hvad, hvad tænker du om det? Er det sådan en, symptomatisk ellers? Det virker lidt som om, at man har fået det røde tæskehold ind øh, til, at, øh, til at gøre... Øh, til at hive alle de ufine frem fra øh, den politiske værktøjskasse, og så i virkeligheden tryne bios ud af markedet. Og det, har, det gjorde man jo sådan set succesfuldt. Det, igen, det bare viser at være lovligt. Og, og, og, og det, som du siger, er jo også, at altså det, her, det, det her tæskehold, øh, den er de moralske tørge mænd her, og, øh, og, og hvordan kommer man videre fra den her situation? Altså, jeg tror, jeg tror at man... Øh, at man, gør været, man, man skal som virksomhed, privat virksomhed være meget, meget klar over, at den her rådgivning altså, kan være altså, ulovlig og, og, og ikke bare etisk uforsvarlig, men uh, at ja, man ender simpelthen med en millionbøder. Det blev de sidste ord for dig. Det var noget i hvert fald i dag. Vi håber at se dig en anden god gang. Uh, tusind tak for, at du kiggede forbi Q&A. Du lytter til Radio 24.7. I dag bliver årets Michelin-stjerner uddelt i musikhuset i Aarhus. Og det, som for få år siden det var en lukket fest for gourmanger med hang til det allerfineste franske køkken, det er nu nærmest blevet en folkefest, hvor medierne flere dage inden spekulerer i, hvem der bliver begavet med de eftertragtede stjerner. Og en af dem, som også i år dækker uddelingen, det er dig, Søren Frank Mad og Vinanmelder på Berlinske. Og du er faktisk i talende stund på vej til... Det er jyske for at rapportere direkte fra uddelingen. Velkommen til dig, Søren. Tak. Sig mig lige, hvad er det, der er sket? Altså, mener, du har skrevet om det her i mange år, men ja. det har ligesom sådan udefra betragtet lignet en lukket fest for dig og dine øh, nordkøbenhavnske læsere. Nu, nu er der jo altså, nu er der blevet ja. en, en allemandseje. Hvad er der sket? Ja. Jamen, jamen, i starten, øh, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, da jeg begyndte at skrive om vin, så tænker jeg, jamen det her, det, det, det er jo det, hvor der er nyheder. Det, det, det er det tidspunkt på året, hvor der sådan set er nyhedsstof i, i det gastronomiske. Ikke? Og så begyndte jeg jo ligesom at dække det, jeg kan huske. Det startede ligesom med, at det var en note. Min forgænger, når, når, når det var første gang, når jeg var en, der fik to stjerner i København, så var det en note fredag, altså ugen efter på bagsiden. Ikke? Og så gik vi jo så ligesom over til sammen med Newsroom, så gik vi jo frem til, til ligesom behandlingen, som om det var nyheder nyhed og satte det på forsiden. Og, og dem, der ligesom var de første til at hoppe på, øh, det var det var TV2, fordi øh, især TV2 News, som havde fået den der sendevogn, som skulle bruges til et eller andet. Og den kørte de så ligesom op til mig, hvor jeg bor øh, ganske rigtig nord for byen, og, og, og sendte direkte, mens jeg som anden spurgte spok, ligesom om, hvem hvem får stjernerne i morgen. Ikke? Og så stille og roligt, så har de andre medier taget det op. Danmarks Radio har, har typisk jo været dem, som har været længe tid om at, om at hoppe på. Og, og, og ligger der så noget symbolsk i, at det foregår i det jyske i dag? Altså, det er i virkeligheden af. Er der gået lidt, lidt håndbold i det? Jamen, altså, jeg, jeg, jeg, jeg har ikke noget mod håndbold, altså, og, du, og du er fuldstændig ret i, at det, det, det minder meget om sport. Altså, altså, grunden til, tror jeg, at det er blevet så stort, som altså, det havde jeg nok heller ikke troet, i sin siden det er begyndt at interessere mig for det. Men det, det, er, det er nok den der klaphat, følelsen der, ikke? Altså folk, vi danskere, elsker jo ligesom, når, når, det, når det går vores lille land godt, og vi kan gøre os bemærket ude i det store udland. Og, og, og det der med Michelinstein, det er jo sådan set kun gået 1, 1 maj frem i de der 20 år, og det er ja, fremad. Og, og provinsen er jo så også kommet med nu. Her for nogle år siden, så, så kom det, der hedder Nordic Guide, så det vil sige, at nu er nu er Danmark uden for København også stikket, ikke? Og der ved jeg, at Aarhus har jo har jo simpelthen i i 10 år plæget mig om at om at komme til byen altså først med en altså inddrag med gejle og og nu senere her rent fysisk at og holde, at holde at holde det her show, og så har man jo simpelthen bukket under for presse, plus at, at Aarhus har jo så også ligesom øh, spenderet en halv million kroner på at få Michelin showet til byen. Så jo, det, det for mig er det, er det også i meget høj grad den, den, den, den der lillebror kompleks øh, Aarhus har øh, i forhold til København. Altså faktisk er det sådan i aften, at man ud over selve awardshowet, som er, er officielt og det er Michelin, der holder det, så holder Aarhus øh, også i Rødhus som en stor folkefest, hvor en masse kendtiser, som for eksempel Andersund som vi også arbejder for jer, og sådan nogle typer kommer og, og, og gøjler for, for folket, samtidig med at stjerne det er i musikhuset. Nu, nu, nu vil jeg jo selvfølgelig understrege, at efter min mening, så er Aarhus naturligvis uh, Europas New York, men, men så er det ikke noget med at tale det ned i den henseende, men jeg tænker på, der er måske også en historie om, virker det lidt til, at, at Michelin-guiden er ret publicity opmærksom, altså de satser ja. på ny markeder, også for ligesom ja. og, og man kan sige, at generere uh, publicity ja. og hype omkring det. Er, det. er det også det, vi ser resultater af her? Ja, altså altså altså fuldstændig. Altså det, det altså Michelin er jo først og fremmest et, et dækfirma. Så man kan sige, at selvfølgelig skal de jo også give de guides, de trykker, men det, men det handler først og fremmest om at lave PR, og først og fremmest for dækkene, og så sekundært selvfølgelig guide på guidesen. Øh, så, så, så det er også noget af det at gøre. Altså, de er jo gået meget ind i... Da jeg startede interesseret mig for, at det var at det, set, kun i Vesteuropa, så er det gået ind i USA. Og de er især gået ind i, i Asien mange steder, altså sådan kinesiske byer som Shanghai, og, og Hongkong for eksempel, ved, Bangkok og, og så videre. Øh, og det, det handler om at være branded ud. Så jeg er også sikker på, det. Det er, derfor, jeg er ret sikker på er her i aften, altså når man gør det her i Aarhus, så er jeg også ret sikker på, at de, at de har lidt ekstra stjerner med i, i godteposen til, til Aarhus og resten og provinsen, fordi ellers, så, ellers igen, så er, det, så er det ikke nogen god business case, så er det ikke god PR. Altså hvis de, hvis de tager stjerner fra Aarhus, hvis, hvis Aarhus efter i aften øh, har tre stjerner i stedet for de fire, de havde før, ikke? Altså, så, så, øh, så, så er det dårligt sceneri. Det, de har, det skal de jeg lige forstå, dårligt. det der er Frank. Det du siger er det, at stjernerne ikke alene er, er et udtryk for madens kvalitet? Ja, nej, det, det siger jeg ikke, men, men det er klart, jeg ved jo fra mine samtaler med, med Michelin, som, som deres ledelse, som jeg har hver år, så ved jeg jo, at de har jo ikke ubegrænset, ligesom et dagblad ikke har ubegrænset antal journalister, så har, så har de heller ikke ubegrænset antal inspektører. Det vil, det vil sige, at de allokerer dem på en eller anden måde. Ikke? De, de lægger en slagplan. De kan ikke tæppebombe hele Danmark på en gang. Så jeg er jo i tvivl om, og de har jo vidst noget det. at det her skulle ske i Aarhus, så jeg er jo ikke i tvivl om, at de, de har at deres inspektører har jo kigget grundigt på vores pressen og provinsen okay. der for gang over for at finde, for at finde nogle stjerner. Jeg tror ikke, at de går ned til en pølseborg, og så siger de, at vi giver det den to stjerner, fordi Arh... det ser godt ud. Altså, Arh, altså, det, er, du det, så, siger, jeg, at, at Lige præcis i, i denne her omgang, så har en stjerne uddelt til en overhankansk restaurant mindre værdi, end det vil have et år. hvor det ikke foregik i Aarhus. Ej, det er så, så, så, så, så langt, vil jeg ikke, så vil jeg ikke gøre det. Så jeg vil, jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis, I ikke, hvis I ikke der er noget til Aarhus øh, i år, så, så, så er det i hvert fald, så så ser de, så, så synes Michelin i hvert fald ikke, at Aarhus skal have noget. Jeg er sikker på, at hvis Michelin overhovedet kan finde noget kvalitet i Aarhus, så det kan de selvfølgelig, øh, og resten af provinsen, jamen så, så vil det komme nu. Og Også fordi, jeg kan se, det, det er lidt ligesom et pendul, det ene år, så, så bruger de mere energi i København, det andet år med provinsen, de kan ikke være alle steder på én gang. Så, så, så det er derfor, at jeg tænker, at de altså, hvis, nu, hvis nu, at øh, Michelin, har haft en masse indberetninger på, at det gik ned og i, altså, eller hvad jeg skulle sige, det gik det, den forkerte vej i Aarhus. Øh, restauranten blev værre, de var nødt til at tage nogle stjerner, så er jeg sikker på, at så ville de ikke have lavet det her wartshow derovre. Altså, altså hvis længe, øh, når de laver sådan et wartshow, så er det, som jeg selv havde været inde på, så er det for i, I, I sidste ende at skabe god på til, så jeg er også sikker på, at de tænker et eller andet sted hen over tænker politisk. Det, nu er Michelin-guiden, som du nævnte, den er jo faktisk lavet af en, en dækproducent, og vel som en, en måde at få folk til at køre en, en lille ekstra omvej for på den måde at slide dækkene, hvis man kunne finde en rigtig god, en rigtig god restaurant. Men, men noget af det, som, som, som, som jeg, synes, jeg, jeg, jeg så for nylig, nu de rykkede ind på det amerikanske marked i The New Yorker, det her store hedder Amerikanske Magasin, var der lang featureartikel om, hvordan de interviewede en af de her madinspektører, og det er jo ellers notorisk hemmelighedskræmmende øh, om, ja. hvem de faktisk er. De må ikke engang tale med deres venner og bekendt at sige, at de er anmelder. Altså er det også et udtryk for, at Michelin måske er ved at nyorientere sig og åbne sig lidt op i forhold til, til det her ellers? Det, der har været en del af stjernestødet omkring guiden, at man netop ikke vidste rigtigt, hvad der egentlig var, der foregik? Jamen helt sikkert. Altså det er, altså blandt andet, nu nævner du sådan noget som det der, ikke? Altså bare det der med, at de jo nu holder avortshows, ikke? Og som sagt, med to gange gold der i Aarhus, det er... Sådan var det ikke for, for, for igen 15-20 år siden. Og noget, noget andet er så også, at i dag må restauranterne godt øh, annoncere med, altså markedsfører sig selv med Michelin-stjerner. Det var dybt forbudt i, i gamle dage. Så, og, og plus, at Michelin har jo sådan set købt et booking-system, Øh, blandt andet for organismerhånd, for, for, så får de en masse indberetninger for, for kunder, men, men altså, de, de har jo helt sikkert taget på et eller to skridt længere ind i, øh, i, i, i offentligheden, og længere væk fra den der sådan, efterretningstjeneste og de fæson, de Sådan lige her til afslutningsvis, øh, nu startede jeg ud lidt frist med at lave den der håndbold-analogi, og du, du bidrog så med at tale om, om, om klaphat. <laughs> øh, men, men, men jeg tænker bare på, da der blev afholdt øh, håndbold-VM for nogle uger siden, der kom om vores gode redaktør her på stationen, Michael Berlesen, noget galt afsted, hvis sådan er antydet, at det var væsentligt større begivenhed i Danmark at vinde et håndbold-VM, end det er i resten af verden. Er det det samme med en michelin -stjerne? Altså, spurgt på en anden måde, giver det lige så meget opmærksomhed i franske medier, belgiske medier, østriske medier, hvis man får en michelin der, som det giver i Danmark? Ja, det er også ret stort i Frankrig og, og i Belgien og altså, jeg tror ikke, der er nogen steder af det er større end i Danmark. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at, uh, at vi går meget op i. Det og Det er jo lidt også det, som uh, Michael måske været lidt inde på det. det, det er der, når man er et lille bitte land, som Danmark er, så, så vil man gerne hæve det sig. Uh, men men uh, jo, at det, det bliver. meget bekendt, at det bliver, bliver det fejret. Stort set lige så meget i Frankrig og resten af skandinavien, Belgien især, der var man også meget interesseret i det er ikke. Det er jo det, der gør om i stærke, det er, at det, det er jo virkelig et, et, et worldwide brand, som har, har eksisteret i ja, siden det forrige runderskiftet. Uh, så, så, så det er det, så lige præcis det her, det er ikke, det er ikke en dansk klap specialitet alene. Og hvordan sådan Frank taler alle sidst, hvordan har en, en, en fans som dig det med, at du, det, du er blevet allemandsæje? eje. Ja, det har jeg det super fint med, fordi, fordi øh, det, jeg jo dybest set mest interesseret i, det er jo, at vi har en, en, en rigtig dejlig og spændende og frodig i restaurantscenen, så jeg kan komme ud og lave nogle anmeldelser, og så, så det bliver ved med at være sjovt at lave mit arbejde. Og det, og det bliver jo, som jeg ser det, født af, af den her interesse. Øh, så så jeg, jeg giver den alt, hvad jeg kan, øh, det her døgn omkring uddelingerne, fordi at jeg bilder mig ind, at det hjælper til at gøre mit eget job sjovere det næste kommende år. Så på med den Søren Frank, og have en fortsat ja. god dag, ikke? Ja, det ja, okay. Du lytter til Radio 4. Ja, så kan vi jo lige se på en nyhed der er så frisk og breaking som den næsten tænkes kan, og det er at at ungdomsmediet Vice de faktisk lukker deres deres online medie i Danmark. Ja, det, det gør de, det er kommet her i, i formiddag. Vi må dog sige, at det, det underliggende reklamebyrå øh, fortsætter, men selve mediet øh, rettet imod de, de unge øh, mediebrugere, det øh, lukker altså. Og, og dermed er det jo lidt ligesom det gik med øh, det, som bladet også måtte dreje nøglen, om på for et øh, lidt års tidssiden. Ja, format. Format hedder det. Og det var jo altså et, et hjemmeopdyret sådan sådan dansk medieprodukt. Weiss er sådan et, et internationalt konglomerat. Det startede som sådan et undergrundsmedie i Kanada i, i sin tid, hvis jeg husker rigtigt, Der har så spredt sig til det meste af, af verden, inklusive altså Danmark. Og det sjove er jo sjovt. Interessant, det er, at bemærkelsesværdigt er, at både Weiss og format-format, der altså har lukket, havde øh, Benjamin Kyrstein på et tidspunkt som chef. Ja, de havde ham havde faktisk som chefredaktør. Jeg kan huske, vi havde ham inden fra Vejs en gang her i, i programmet tidligere, hvor han, øh, hvor han fortalte om alle de nye planer, de havde. Så smuttede han til, til format, format... Øh Kort, meget kort tid efter. Men begge to er så simpelthen lukket nu. Men nu er jeg Kørstein så på TV2 News som uh, mellemmødskorrespondent, så spørgsmålet er, om de skal holde på hat og briller ude på, <laughs> på, på, på News om News. Ja, det, det, næste. Det, må, <laughs> det må man få sige. <laughs> Nå, men hvad er, det så, vi, hvad er det så, vi ikke længere skal læse, nu hvor Weiss øh, øh, ikke udkommer? Jamen altså, der er jo blandt andet artikler som, øh, hvad din narkoslange siger om dig. Ja, og det er jo for eksempel, hvis du siger, at, at du har røget en stråhat, ligesom i, i knaksnummeret Slinger ned i Vestergade, der er jo populariseret det udtryk, jamen så er du altså en bestemt type person, og det kan man så læse om ved at nærstudere vejstav. Og alle dage har været glad i Man kan sige, grundlæggende set har de været meget glade for alternativ kultur, fødevarer og så også stoffer. Der har jo været en, en, en udpræget glæde ved det. Så synes jeg også, at øh, historien med rubrikken Øh, hvis du absolut skal sutte din egen pik, så er det sådan her, du gør, har et eller andet år, så. Det, det må man sige. Altså det er jo, det er jo for, for at være helt konkret, det er jo news you can use. Det er jo simpelthen øh, praktisk, anvendelig, konstruktiv og opbyggelig journalistik. Ja, og sådan noget news you can use, som hvis du absolut skal sute din egen pik, så er det sådan her, du gør. Det må jo være noget, som gør en Ulrik håb blød i knæene. Han er jo fortaler for positive nyheder og constructive news og det her det er det, der om noget constructive news. Det er absolut i den grad anvendeligt, og den gode er Hårup, han har jo en, en kronik i uh, politikken sammen med en sten tidemand i dag, hvor han, uh, han problematiserer nyhedskriterierne på baggrund af, at man har holdt nogle åbne møder med en, over hele landet med en lang række deltagere. Og der kan man jo så se, at han blandt andet af de to forfattere til kronikken, de opfordrer til, at man skal begrænse antallet af åbne sammenråder og skrue ned for kommentatorer, Mikrofonerne også. Hvad siger han, du til han, det? det? skrue ned fra til mikrofonerne <laughs> Henrik. Er det noget, du Ej, jeg kan snakke udenom. Jeg vil snakke udenom at konstatere, at HO faktisk ikke fremhæver, øh, hvis du afslutning skal suge din egen pik, så er det sådan her, du gør. <laughs> nu, fik også, nu fik vi også nævnt den. Det må jo så ligesom blive tre gange nævnelse af, af ordet pik i Q&A. Det bliver simpelthen Vice Magazines Svanesang. Det var alt, hvad vi havde i Q&A i dag. Mit navn Mikkel Andersen studiet var Henrik Fortrup. Teknikken sad Kasper Iskov.